u 14 sat i 9 minuta, dragi služatelji, na drugom ste Hrvatskog radija u drugom dijelu dana. Evo jedno lijepog projekta koje dolazi iz Dubrovnika. Suradnjem doma Marina Držića u Dubrovniku i leksikografskog zavoda Miroslav Krleža svevremenski Držićev opus život te život njegovih dijela nakon njegove smrti u 100.000 redaka i 950 natuknica dostupan je svima. O kakvom je projektu riječ pojasniće nam Nik Šamatić, diplomirani politologi Diplomirani bibliotekar vede ravnatelja doma Marina Držića. Gospodine Matiću, dobrodošli na drugi Hrvatskog radija. O kakvom se projektu radi? Dragi slušatelji, iznimna mi je čast i zadovoljstvo u eteru Hrvatskog radija radio drugog programa predstaviti program doma Marina Držića u jubilarnoj 10. noći muzeja. Naime, vezano za leksikon došli smo na ideju Leksikografski zavod Miroslav Krleža, koji je izdavač jednog iznimnog bijela, posvećen hrvatskom dopreporodnom književniku, našem najvećem hrvatskom komediografu Marinu Držiću. To je ujedno i prvi takav lesikon koji je u Hrvatskoj izašao. On je izdan 2009. godine uoči pet obljetnice rođenja Marina Držića, te suradnjom gospodina Kragića i gospodina Vujića, glavnog ravnatelja Leksikog gradskog zavoda Miroslav Krleža, došli smo na ideju da takav tiskani leksikon, digitaliziramo i da ga približimo mlađim generacijama sve u svrhu boljeg poznavanja života i dijela Marina Držića. Posao smo odradili, leksikon ćemo opustiti točno u petak 30. sjećana dan, odnosno noć Hrvatskih muzeja, te će izaći na mrežu, bit će dostupan i na stranicama Mleskog ravskog zavoda Miroslav Krleža, kao i na stranicama mrežnim stranicama doma Marina Držića i time ćemo jeli, zaokružiti jednu de facto priču, proslavu te 500 obljetce godišnjice Držićevog rođenja, a jednako tako daćemo obol tom našem najvećem piscu. Dakle, dom Marina Držića u desetoj noći muzeja predstaviti audiovodiče doma Marina Držića na hrvatskom i engleskom jeziku, koji obrađuje postav te život i dijelo najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića. Tako je. Naši posjetitelji, pogotovo strani posjetitelji u po uzoru jeli, na strane muzeje žele jedan audiovodič, ali koji bi zaokružio jednu priču posvećenom našem jeli, Marinu Držiću, ali ujedno i priču koja bi zaokružila život i dijelo hrvatskog komediografa, kao i sami muzej. Tako smo došli na ideju da napravimo jednu koncepciju. Autorica scenarija te autorica audiorealizacije je gospođa Petra Jelaća, koja je osmislila vodič, On je snimljen, u vrhunskoj kvaliteti. U ovom trenutku on je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku, a u planu za iduću godinu i na ostale svjetske jezike. Znači, postoji jedan vrlo zastarili audiovodič. Ovaj audiovodič je prije svega moderan, informativan je, traje oko 30-ak minuta, objašnjava što se nalazi u ovoj kući posvećenom najvećem hrvatskom komediografu, kakav je lik je dijelo Marina Držić općenito značenje sintagme hrvatskih Šekspir, zašto je Marin Držić kao takav bitan u Hrvatskoj i renesansnoj komediografiji i književnosti. Nadalje on je kao što je recimo Pirandelo u svjetskoj dramskoj literaturi poznat po svome konceptu komičnog, umorizmu, tako i Držić ima svoju posebnu inačicu renesansnog smijeha. Te u tom kontekstu mislim da će svi posjetitelji kako domaći i strani biti zadovoljni s ovom audiokoncepcijom. Da, svjesni činjenice da tisuće i tisuće gostiju svake godine posjeti Dubrovnik. Jeste li došli do neke, kakve takve spoznaje o njihovom znanju, odnosno percepciji našeg gospodara Držića? To je jako zanimljivo pitanje. Mi se trudimo našom dom Marina Držića, muzej približiti što više svakom posjetitelju i jedini isključivi cilj nam je da kad netko koji ne zna tko je bio Marin Držić da kad izađe iz ove kuće da zna osnovne podatke o tome tko je on bio. Upravo te nove tehnologije QR kodovi mrežne stranice i info kiosk koji ćemo također predstaviti u noći muzeja koji postoji na engleskom, francuskom, talijanskom, španjolskom, njemačkom i naravno hrvatskom jeziku ćemo predstaviti u noći muzeja, također i na ruskom jeziku one osnovne stvari o životu i dijelu, odnosno biografiji i bibliografiji Marina Držića. Mi smo posebno ponosni na činjenicu da smo u 2014. godinu vrlo pozitivno zaključili i u smo broj posjetilja odnosno na 2012. godinu između 45.000 i 50.000 posjetitelja. Gospodine Matiću, što ćete sve u domu Marina Držića za noć muzeja pripremiti, osim navodno, renesansnih delicija. Tako je, nećemo sve otkrivati. Neka naši dragi slušatelji, onaj koji je blizu Dubrovnika, svrati ovaj petak između 18 sati i 1 sat iza noći, kada će dom Marina Držića biti otvoren za svo građanstvo naravno potpuno besplatno, te će dom Marina Držića pripremiti neke od autentičnih dalica koje se naravno spominju u dijelima Marina Držića, te će to biti jedinstvena prilika naravno sljubljivanja literalno kulturnog nasljeća te tradicionalne dobračke kuhinje. u drugom dijelu danas nama je bio gospodin Nikša Matić, diplomirani i diplomirani bibliotekar, vede ravnatelja doma Marina Držića.